madahi. inaletwaqoqo.com bismillahirrahmanirrahim innalhamdalillah nahmaduhu wanasta wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu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 Ikhlas ndicho kitu muhimu ifayo kushikwa na mwanadamu katika amali zake zote azifanyazo afanye kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni amri ya Qur'ani Tukufu aliyoamrisha Mwenyezi Mungu kwanza kumuamrisha mtume wake kwa yanayohusiana na ibada. Mwenyezi mgu wa mwambia mtu mefasoli rabbika swali kwa ajili ya mula wako. Kwa kuwa, ufanyi ikhlasi, ufanyi ya mwenyezi mgu subhanahu wa ta'ala. Na ndiyo ikhlasi ni kunchakasia ya mwenyezi mgu ibada, usipeleke kwa mwingine ufanyi wanhar, One haru, chinja kwa ajili ya mwenyezi mgu. Kwa hivu ni ikhlasan lillahi ta'ala na hii ndio sifa ya kila muumini lolothe alitendalo harakati zake zote za maisha yake awe anafanya ikhlasa lillahi qul sema muhammad inna salati hakika sala yangu wa nusuki na ibada zangu za manake wa mahaya na uhai wangu wa mauti na kifo lillahi rabbil alamin kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Mola wa limwingu kusema yote haya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ni kwa kuwa alitendalo mwanadamu alitende li ajli lillah wa ikhlason lillah kwa sababu ndio amri ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na ambayo ikhlasi ndio inofanya amali ikubaliwe na bila ya ikhlasi amali inapomoka kwa hivyo hapa wanilazimwa tuwe na tahadhari ya hali ya juu sana katika kutenda kwetu amali iwe tunatenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tusitoke katika mpaka wakufanya lolote kwa ajili ya kusifiwa kwa ajili ya kuchangazwa Kwa ajili ya kuonekana kwa mba kuonafanya, sababu imethubutu. Utakuenda hisabiwa kwenye swala yako. Useme umeswali, lakini ujibiwe ya kwamba, uli swali ili tuu uonekane kwa mba kuwa ni msualina. Ulifunga uonekane tuu kwa mba kuwa ni katika watu wa kufunga. Ulipigana jihadi ilionekane kwamba kwa weo nishujia Ulitoa ulichotoa ilionekane tu kwamba kwa weo nintoaji ni sana Kwa hivyo huna chochote mbele ya mwenye zingu subhana huwa taala Umeona kwamba kwa hii ni dalili ya kwamba Lulote linatakiwa mtu alichende kwa ajili ya mwenye zingu subhana huwa taala Usijende jambo lolote kwa sababu nyingine yoyote au kwa sababu ya kutaka kuonekana na watu. Ndipo ikahimizwa sana na Qur'ani Tukufu na likahimizwa sana na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusema amali yoyote ambayo Mwenyezi Mungu anaikubali ni ile amali alioitenda mtu ikawa na ikhlasi. Sasa hebu tuangalie mfano hili la kufunga. Hikmagea ni ya mwenye zimku kusema Saumu ni yangu na mimi ndiye ntaka ulipia Ibada jenginezo si zake na hajui na mna ya kulipa Bila shaka ibada zote ni za mwenye zimku Swala, zaka, hija, nizake Pia hajua na mna atakavo mlipa mwanadamu Lakini hili la saumu Ni siri ya kipekei kati ya mungu na mjawake Na mungu ndi ya anajua katika wajawake nani ya lefunga nani ambaya kufunga Kwa sababu mimi na wewe tuwezi kujuhana Tuweza utahiri tutu kaona kwa mba kuala mefunga na mimi nafunga Lakini kwenye siri Sisi tuweza kueko kwenye faraga Sasa tutapima ikhlasi kwenye kuweko faraga kwako Weko peke yako Na pengine panamalatha watoaba mina toami wa sharab Kila kizuri katika chakula na vinyuaji Viko katika mafriji yako nyumbani kwako kila kitu kizuri Na ukakipika kwaritha yako lakini hapo hapo Ukastahimili, ukahimili, ukasubiri ntananzima Usile na hakuna kiumbe anaikuona, anaikuona ni mwenye zimbo ambapo weza ukala, ukafucha midomo, Na mimi ni kakuchampuwa uko kwenye saumu vile vile. Lipo kwenye zingu kasema saumu ni yangu na najua. Na mna na mimi ndio najua ntakavu ilipa. Kwa sabu anamjua, haliyefunga ni nani. Sasa kwenye faragha yako, uka jitahimili yote hayo na vekula vizuri viko. Bila shaka huo umeacha kule, kwa ajili ya mwenye zingu subhana huwa taala na atakulipa malipo mazuri ikhlasi ni kitu muhimu sana na pahala pa kukosa ikhlasi ni hatari ndipo tukapigiwa visa vya walo walo walo wafanya amali kwa ikhlasi kwa kipindi kirefu sana lakini hapo hapo kisha kukeingia mtihani mtu akaondoka katika ikhlasi yake kwenye dakika za mwisho sana masala kuhadithia ya nauhusiana na bano israel hapa ubaya ikiwa kwetu kutakuwa kuna funzo katika vitabu vatafsiri hutaja kisa kimoja cha arahib, ar ncha mungu mmoja kwa jina barsis vitabu vasema hatha rajulu akhla salillahi sabaina sana alimchakasia mwenye zimku ibada kwa kipindi cha miaka sabini lakini angalia khati mayaki alipata Shaitwani alifanya mambo yake Nambinu zake mpaka ncha mungu huu Haka muweka kwenye mambo matatu ya kuwa ni katika Akbarul Kabail Katika madhambi makugwa Alishawishiwa mpaka akazini Akashawishiwa mpaka kuawua baada kuzini Akashawishiwa mpaka hadiamwisho kapigia tsi jida kumpi, kumpigia iblisi ikawa amali yake imetoka patupu na iblisi ndiye alitoa ushauri huu na kumliwaza na kumchegesha chegesha mpaka kamtia katika dira yake hatimaye alimuonyesha yale matamanio yake kuwa kuandama hivi ndiko kuokofu wake lakini ikawa si uokofu Baada kukamiliki wanayake kuwa huyu alofanya ikhlasi, amevunda ikhlasi yake, alimwambia ini bari uminka, ini akhaafu allaha alamin. Mimi ni kombali na wewe, mimi na mugopa mwenye zimgu mola walimwengu. zangu katika imani, tuko katika ibada ya saumu. Na mungu ndia anayuwa nani katika sisi alofunga kisawasawa, nani nani katika sisi hakufunga, lakini sisi uzahiri tuweza kuhukumu sote tumefunga na mwenyezi mungu ndia anayuwa. Nduguzangu katika imani, tuko mwisho mwisho wa mwezi mtukufu wa ramadhani, tutakaseni amali yetu li ajili lahil karimu. Tutaka funga yetu hii kwa ajili ya mwenyezi mgu. Na matendo yetu yote tundiyo yafanya na tunawafanya na tutakayo endelea nayo kuyafanya. Tutaka seni ya zetu tuipu shinaria tusifanye kwa ajili ya kuonekana wako lea amalu. Mwenye zimu wa mtume Muhammad Sema tendeni Fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wa mnum Mungu waone Amalienu na mtume wake na waumini wasatoraduna ila alimil ghaibi wa shahada, na mutaregesho kwa mjuzi wa ghaibi, kwa mjuzi wa siri na mambo ya dhahiri, fayunapi ukumbi makumtumta amaloon, awaeleze ni njini kwa yote muli ya Kwa hivyo kwenye kuelezewa, mutaelezewa yapi muli ya kwa ajili ya watu, na yapi muli ya kwa ajili ya mungu wa watu. Tutakaseni badazetu kwa ajili ya munye zimbu, subhana huwa taamu. Madahii, imeletwa kwako na uongofu.com antalir <Sessizio> ruhi dawa ya habib ramadan ramadan link yake